Розділ 53. Двері квартири відчинив Арсен. Дід окинув онука вдавано байдужим поглядом. Відзначив, розпащили від сонця обличчя, сліди землі і трави на джинсах, але промовчав. Марк швидко перевдягнувся та вийшов на кухню. За вечерею двічі просив добавки. У відповідь на турботливі запитання батьків із набитим ротом буркав, що все гаразд, він нормально почувається. Арсен нічого не їв. Крадькома спостерігав за хлопцем, але про пропущені дзінки не згадав. Повечерявши, Марк чверть години відмивався під гарячим душем. Потім зачинився у своїй кімнаті і засів за героїв меча та магії. Перед сном до нього зазирнула Яна. Вони поговорили. Марк, хоч і не мав особливого бажання спілкуватись, намагався поводитись невимушено – всяк так реагував на мамині репліки, та попри це впродовж розмови жінка не змогла позбавитись відчуття, що кому-небудь сторонньому її незграбний діалог із сином напевно видався погано відрепетованим епізодом із мильної опери. Про школу я на мову не заводила. Уранці вівторка 5 квітня погода погіршилась. Температура впала до 10 градусів, зірвався сильний вітер, що півгодини місто накривало низькою, схожою на жмут виваляної в пилюці вати хмарою та поливало хльостким холодним дощем. Марк провалявся в ліжку до десятої. Батьки пішли на роботу задовго до того, як він сповз із ліжка, вмився і почовгав снідати. Нагодувавши онука, дід поїхав до супермаркету по продукти. За сніданком вони з Марком не перекинулись жодним словом. Щойно Арсеній в бортовий ланос зник за поворотом, що вів до Соборної, хлопця наче підмінили Немов мов очманіли він гасав квартирою, збираючи все необхідне для сьогоднішньої вилазки На балконі Марк відшукав старе пластикове відро, невелику лопату, молоток і цвяхи Із набору для шиття, залишеного Яні Грозан її матір'ю та недавно невикористовуваного Хлопчак витягнув шило, капронові нитки і різного розміру голки на кухні дістав великий ніж, пластикові пляшки на півтора літри та нуль п'ять літра, порожню трилітрову банку, новий дім для Джека Спарроу, а ще півбуханця хліба, кілька плавлених сирків і шматок ковбаси. За вчорашній день він добраче зголоднів. Марк вагався, проте зрештою повернувся на балкон і видобув із ящика з інструментами дідову сокиру. Вона була одна, тож її зникнення могли помітити – та хлопчак вирішив ризикнути. Склавши все до пластикового вітра, Марк вийшов із квартири, замкнув за собою двері і збіг на перший поверх. Тріскачок цього разу не чулося, істота з п'ятого поводилась як завжди, і хлопець без проблем відбув перехід. Ступивши на ганок будинку по тобі кліфта, він швидко оглянув галявину. За ніч нічого не змінилось, безхмарне небо, спокійне море та сама зелена трава. Передусім Марк узявся перевіряти хом'яка. Із літрової банки недобре тхнуло. Деревна стружка злиплась від сечі, на дні валялось повно крихітних, схожих на комашині, личинки, какашок. Але Джек Спаров нікуди не зник. Сидів посеред того безладу і діловито чистив хутро. Хлопець зістав його з банки і дозволив побігати по траві. Доки хом'як обстежував нову територію, Марк вичистив літрову банку, закопав за одним із валунів стружку, після чого нарвав свіжої трави і накидав до трилітрової банки. Надалі буде підстилкою замість стружок. Запустивши джунгарика до нового житла, хлопець покинув перенесені з дому їжу і реманент біля валунів, узяв порожнє відро і вирушив до джерела по воду. Учора Марк добирався до струмка вздовж пляжу. Цього разу подався навпростець через пагорби. Швидким кроком хлопець діставався до джерела приблизно за чверть години, наповнив відро, а потім присів на почепки за крок від води. Він неквапливо і уважно роздивлявся протилежний берег. Струмок був неглибоким і сплескатим кам'янистим дном, але доволі стрімким і широким. У найширшому місці береги розходились на 4 метри. Там, де сидів Марк, берег укривала дрібна галька, на іншому боці переважав пісок. За кілька метрів від потічка починалась згадувана, соною бамбукова стіна. Схожа на траву стеблини, здіймаючись на 3-4 метри у висоту, росли щільно, заполонили весь берег, але не мали вигляду непрохідних хащів. Марк прикинув, що із сокирою чи хорошим ножем крізь них можна було б продертись. Хлопець повернув голову на захід. Із місця, де він присів, пляж було не видно. У міру наближення до моря, правий берег усе крутішав, і там, де він упадав у море, тобто з північного боку, ставав майже прямовистим. На тій вершині також ріс Бамбук, хоч і не такий високий, як той, що поудаль від пляжу. На сході струмок звиваючись губився між пагорбами. За якийсь час Марк зосередився на потокові. Він виглядав у воду, вишукуючи найменші ознаки живого: пуголовки, мальки, рачки чи водоплавні комахи. Однак бачив лише воду і гладенькі сіро-чорні камені. Зрештою хлопець устав, узяв відро і закрікував назад до грядок. Упродовж двох годин, орудуючи лопаткою та ножем, хлопчак висадив усю картоплю та висіяв більшу частину насіння, купленого вчора на ринку. Упоравшись, він старанно підлив грядки, сипнув корму хом'якові, а потім спустився до пляжу, роздягнувся догола і акуратно, щоб не замочити пов'язку, скупався. Вийшовши з води, Марк розлігся на піску. Вчора ввечері хлопець завантажив у телефон кільканадцять сатей про штучне запилення огірків і помідорів, але настрою читати не було. Поки вони виростуть, він іще встигне з усім розібратись. Хлопчак почувався чудово. Рана не боліла, а тому вирішив вибратись у свою першу дальню розвідку. Злив у півлітрову пляшку рештки води з відра, встромив за пояс ножа, Узяв із собою телефон і рушив на південь Із західного боку дерев'яного будинку схил видавався менш крутим Тож Марк почав сходження з того місця Пагорб виявився значно вищим, ніж мав вигляд із долини Крім того, вже через сотню метрів між деревами почали пробиватись Подекуди сплітаючись у щільні, вищерені гілками скупчення Які доводилось обходити стороною – у щі ялівцю Доки опинився на вершині, хлопець разів п'ять зупинявся перевести подих. Із вершини пагорба Марк мало що розглядів. Пласку та широку верхівку повністю заросли височенні дерева і чагарники. Гілля цілковито затуляло огляд. Відкритою була лише західна сторона, але з того боку простягалося море. Відпочивши, хлопчак почав злазити південним схилом. Чи хвилювався він? Марк міркував про це, доки відряпувався нагору. Відповідь – ні, ані трохи. Хлопець уперше відійшов так далеко від будинку і загалом усвідомлював, що втрачати пильність не варто. Попереду може чекати, що завгодно. Проте за стільки часу він не почув підозрілих звуків, не побачив жодних слідів. Ліс довкола, нагадував українські Карпати, неподалік Яремчого. А тому продовжував віддалятись від котеджу, не відчуваючи ні страху, ні навіть тривожного сум'яття перед невідомим. Через півсотні метрів ліс почав річати. Поверхня схилу непомітно розвернулася до заходу і стала більш стрімкою. Із-під землі то тут, то там вистромлювались гігантські сірі валуни із крихким, проте гострими гранями. Марк зупинився і роззирнувся, вирішуючи, що робити. Підніматись схилом чи спуститися до моря? Спершу хлопець закинув голову і поглянув на схід, угору з хилом. З того боку каміння не було, проте з висотою ліс густішав Прогонисті сосни поступалися місцем невисоким листяним деревам і майже непрохідним чагарникам Марк не уявляв, як далеко вони простягаються, взагалі нічого не бачив за ними Зате внизу, поміж кронами, виблизкувало море Хлопчак почав спускатися Невдовзі дерева повністю зникли. Марк опинився на краю Підгір'я, щільно засіяного крупним, гострокутним щебнем. Найбільші камені були завбільшки з грейпфрут, крізь який лише денеде пробивався мох і невисокі трави. Підгір'я, злегка забираючи на південь, збігло до тісної кам'янистої бухти. З півночі затоку відсікала вкрита заростями земляна коса, що була продовженням пригірка – через який Марк щойно перевалив. На півдні горизонт суцільною стіною затуляли прямовисні чорні безкиди, напевно, один із відрогів гряди, що височіла на схід від будинку. Лінія безкидів пролягала далеко в море, формуючи скалястий мис, який слугував південною межою виявленій Марком бухті. Допомагаючи собі руками, хлопець узявся спускатися. Ближче до нижньої частини підгірка щебень побільшав, подекуди між камінням траплялися грандіозні валуни із піщаника. Окремі з них мали химерно видовжену форму та стирчали під неймовірними кутами, втримуючись на схилі наперекір усім законам фізики. Спуск тривав чверть години. Ближче до води пісок частково сховав під собою камені. Марк пройшовся вздовж берега та присів на плескату брилу обличчям до скель, які тягнулись у височину на півдні. Віддихувався. Церпоподібну бухту з півночі та сходу оточували лісисті пагорби. З півдня її відгороджувала кам'яна стіна, через що над самою затокою гаряче повітря висіло нерухомо і здавалося в'язким, як желе. Вода також застигла, не наче вкрита маслянистою плівкою а пісок пащів жаром. Хлопець спітнів іще під час спуску і тепер не міг охолонути. Краплини поту збігали спиною аж до пояса. Вивчаючи поглядом чорні баскиди, Марк несподівано зауважив, що скелі не досягають води. Громістки, посічені заломистими тріщинами кручі, стриміли вертикально і мали вигляд цілковито неприступних. Проте біля їхнього підніжжя, огинаючи скелястий ріг, що вистромлювався у море, тягнулася неширока смуга чистого та рівного піску. Мис можна було обійти. Марк підвівся, важко сапаючи, посунув до чорних безкидів. Звісно, хлопець не знав, чи продовжується піщана стежка по той бік стіни. Втім, навіть якщо вона обірветься біля мису, він принаймні зможе зазирнути за виступ і з'ясувати, що там далі за бухтою. Хлопчак подолав сотню метрів, і щебінь закінчився. Попереду, аж до підніжжя чорних круч, Стелився гладенький пісок. Стояла незвична тиша. Ні шуму прибою, Ні шелесту гілля під натиском вітру. Над піском переливалося Сріблясто мутнувате марево. Марк знемагав від спеки, Коли раптом у Ніздрі Прослизнув сморід протухлих яєць. Не сильний, але виразний, Хлопець не став зупинятися, лише трохи скривився та повів із боку на бік головою. Проте нічого підозрілого не виявив. Марк не самохід сповільнився. далі він просувався, то важче давався кожен крок. Ступні щораз глибше провалювались, пісок став якимсь маслянистим і прилипав до кедів. Коли до прямовисної чорної гряди залишилося 40 метрів, Марк почув дивний звук. Щось немов би тихо булькнуло. Хлопчак стули рота, зупинився та випростався. Рвучко озирнувшись, ковзнув очима по заростях, що вкривали пагорби за спиною. Булькання долинуло спереду. Марк у цьому не сумнівався. Проблема полягала в тому, що попереду нічого не було, лише чорна кам'яна стіна і пісок. Тож хлопчак інстинктивно вишукував джерело звуку у вкутаних зеленю схилах навколо бухти. Нічого. Марк повернув голову і обстежив темні безкиди, що виринали з піску за півсотні кроків попереду. Почекав півхвилини. Нічого не відбулося. Проте йти вперед не наважувався. Хлопець не сумнівався йому не приверзлося. Друге бульк надійшло тієї миті, коли Марк збагнув, що смужка піску, що обвиває скельний виступ, значно жовтіша за пісок під його ногами. Звук пролунав зовсім близько. І хлопець опустив голову якраз учасно, щоб помітити хмарку піску за кілька кроків від місця, де він стояв. Марку стиг подумати про жука чи ящерку, що блискавично зариваються в пісок. А вже наступної секунди всі думки неначе видало з мозку. Хлопець дивився вниз, просто під себе, і побачив, що обидві ноги по кісточків грузли в сірувато буре місиво. Він вражено хекнув, спробував вивільнитись проте провалився ще глибше. Панічно верескнувши, Марк змахнув руками і упав на спину. Лікті, долоні і сідниці почали разом занурюватись в теплу, клейкувату субстанцію. Розпластавшись на спині, хлопець спромігся витягти ноги, після чого, звиваючись, як плазун із перебитим хребтом, відчайдушно працюючи всіма кінцівками, відповз до місця, де міг звестись на ноги. Із виреченими очима Марк побіг геть, однак діставшись до лінії початку каменів, закашлявся і повалився ницьма. Нестерпно смерділо сірководним. Упродовж кількох секунд хлопець не рухався. Потім, відпльовуючись від піску, піднявся на ліктях, перекинувся на бік і поглянув у бік чорних скель. Маркова голова розташовувалась на рівні землі, тож у такій позі він бачив, як сірувата піщана поверхня надимається та опадає поступово і розмірено. Так, наче в надрах землі під шаром піску спочиває дракон чи яке-небудь інше гігантське чудовисько. Зрештою, хлопчак переборов млість у животі і підвівся. Витер футболкою лице, відшукав під ногами невеликий завбільшки кискавову чашку камінь, узяв його і пожбурив до безкидів. Камінь пролетів із десяток метрів і хляпнувся в пісок. У момент падіння до Марка долинув схожий на плямкання звук. У повітря злетіла цівка з піщинок, а потім на його очах камінець щез під поверхнею. Провалився в пісок так, ніби то була вода. Сипучі піски. Марк із роззявленим ротом витріщався на місце, де щойно зник кинутий ним камінь. Струснувши заціпаніння, хлопець ретельно оглянув вільну відщебенню ділянку. Сірий гладенький пісок укривав усю південну частину бухти, цілковито відрізаючи масивні чорні безкиди і стежку довкола них. Туди не дістатись, без варіантів. Марк перевів погляд на схил, із якого зліз. Єдиний шлях був нагору. Підійматись, вочевидь, було важче, ніж спускатись. Хлопчак, поки видерся до місця початку спуску до бухти, цілковито виснажився. Він простягся на траві в затінку від крислатого дерева і довго лежав, міркуючи, як би все закінчилось, якби він ступив на кілька кроків далі. Зрештою, Марк вирішив, що на сьогодні досить. Став на ноги та неквапом побрів на північ, назад до дерев'яного будинку, з наміром решту дня провалятись на пляжі. Позаду залишилось три чверті шляху попереду вже буванів двоповерховий котеч, коли Марк зауважив. Дещо дивне. Хлопець завмер і втупився перед собою. Гілля та крони дерев на підніжжі пагорба частково затуляли у логовину, що відгороджувала будинок із ліфтом від наступного пагорба з дубом і валунами. Проте Марк крізлистця бачив достатньо, щоб зрозуміти, нижче схилом, приблизно посередині між дерев'яним котеджем і морем, щось рухається. «Не Соня. Найімовірніше якась тварина», Хлопчак розглядів силует – сіра шерсть, маленькі лапи, короткий пугнастий хвіст, щось завбіжки із собаку. Упродовж перших кількох секунд від викиду адреналіна в Марку перед очима затанцювали темні кола. Він мусив учепитись за найбільший столбур, щоб не заточитись. Вирівнявши дихання, хлопець випростався та ще раз спрямував погляд на галявину – Йому не приверзлося. Там щось совалось. Навіть із далеко не ідеальним зором Марк розрізняв рухливу сіру латку на килимі зеленої трави. От тільки що це? Першим пориванням було тихцем відступити, вилізти на вершину і заховатись. Марк навіть ступив кілька кроків назад, але зупинився. Де він ховатиметься? Між каменями на межі сипучих пісків? Єдиний відомий йому вихід із цього світу – в будинку, «А отже, хай там що, зараз бігає галявиною, йому потрібно рухатись в бік котеджу». Ізлякув Марка посиніли пальці, та, зціпивши зуби, він продовжив спуск. За хвилину хлопчак вийшов до будинку і припав до задньої стіни. Потім обережно виглянув за рогу і заходився навшпиньки просуватись попід західною стіною. До північно-західного кута будівлі хлопчак доповз навприсядки. Сонце було в очі, Тож у перші кілька секунд він нічого, крім моря, трав'янистих пагонів, що ледь гойдались під вітром, не бачив. Марк мружився та намагався погамувати тремтіння. Тварина не могла так швидко зникнути. Зрештою хлопець збагнув, що присів занадто низько, і тварину тепер приховує трава. Марк облизав язиком пересохлі губи. Хвиля страху то зринала, то відкочувалась. Втім, до входу в будинок було рукою подати – Реально лічені кроки, та цікавість брала своє. Помалу відсовуючи переляк на другий план, хлопчак почав поволі випростовуватись. Щоб краще бачити, він відступив на крок від стіни та витягнув шию. Тієї самої миті Марк занімів нижня щелеба відвисла так, неначе хлопцю перетяло жувальні м'язи. Тварина віддалялась, неквапом прямуючи на північ одначе перебувала достатньо близько, щоби хлопчак міг ідентифікувати її. То був бурсук. Товсте, клиноподібне тіло, короткий хвіст, видовжена морда, стрібляста шерсть на спині, чорне хутро на лапах і животі, а ще, звісно, дві чорні смуги, що тягнулися від куцих вуг до носа та повністю ховали намистинки очей. У раціональній частині маркового мозку Запульсувала підозріло-заспокійлива думка. Що боятися нема чого, це ж лише борсук. Ніхто ніколи не чув про борсуків, які нападали на людину. Але чомусь вона не була надто переконливою. Хіба можна покладатись на раціональне світі, в який потрапляєш, проробляючи дурнувату процедуру з ліфтом? Водночас... Водночас у потемках на дні хлопчачої свідомості виникло химерне запитання. Таке лячне, що Марк кілька разів поспіль намагався жестовхати його назад, у ту темінь, звідки воно з'явилось. Однак запитання вперто поверталося, спливало щораз вище поміж інших думок. Повільно, проте неухильно, немов бульбашка повітря, що лине до поверхні крізь товщу води. «А це часом не той самий борсук?» «Ні, звісно, ніяка дурня. Такого просто не може бути». Борсук віддалявся. Затамувавши подих, хлопчак стежив за ним і міркував, що тварина рухається якось дивно. Марк не вважав себе великим експертом із ходьби чотироногих, але щось у тому, як шкандибав борсук, здавалося кричущо неприродним. Тварина мала такий вигляд, Немовби її кістки неправильно зрослися після переломів, немовби вона постійно наштовхувалась на невидимі перешкоди і припадала то на лівий, то на правий бік. Іноді одна з негнучких лап смикалась невлад і з рештою. Збоку це скидалось на те, що борсук намагається ступити вперед одночасно обома передніми чи обома задніми лапами. Тварина шпорталась у траві, на мить втрачала рівновагу. Спершу Марк вирішив, що борсук пересувається не п'яний, але майже відразу на думку спало інше порівняння. Борсук рухається, наче істота, яка ще не навчилась ходити. І хай якою божевільною здавалась ця думка, хлопець не міг позбутись відчуття, що вона наразі найкраще описує те, що він бачить. Марк мимоволі посунувся на крок ближче до входу в будинок. Довкола котеджу Валялися шматки бетону, що відкололись від цоколя, і хлопець не помітив, як наступив на один із таких. Уламок зовбільшки скуряча яйце, видавивши шершаве крек, розкришився під ногою. Звук був негучним і змазаним, однак тварина різко зупинилась. Марк замлів, долоні вкрила липка плівка холодного поту. Кілька довгих секунд нічого не відбувалося, а тоді Борсук перевальцем розвернувся і став до хлопця боком. Загострена морда дивилась на схід, у бік лісу, що наповзав на підніжжя гірської гряди. Та хлопець чомусь не сумнівався, що захована посеред смужки чорної шерсті око, тупиться просто в нього. І це також здалося ненормальним, неправильним. Борсук – це ж не гекон, його очі розташовані в передній частині голові, і повинні бути спрямовані вперед, у той бік, куди повернута морда У Марка затрусилися жишки Він схопився долонями за колодку, застромленого за пояс ножа Впевненості це не додавало, та принаймні руки більше не тремтіли. А тоді повільно, пробуючи не робити різких рухів, почав суватись до ганку Коли до масивних дверей залишалося не більше, ніж 5 метрів Борсук помчав просто на хлопця Марк перелякано клацнув зубами Інстинктивно висмикнув ножа Крем леза зачепився за пояс А ніж висковзнув з рук Хлопець нахилився по нього І ледве не впав Щоб устояти на ногах Мусив уперстися долонями в землю Стоячи на вкарачки Він задер голову І поглянув на борсука Побілів Вирішив покинути ніж Після чого різко випростався та, картаючи себе за згаянні кілька секунд, рвонув до входу в будинок. Борсук підіймався схилом і з хилом із вражаючою швидкістю. Проте шансів нагнати Марка в нього не було. Надто велику фору мав хлопець. На ганку, схопившись долоною за нагріту сонцем дверну ручку, Марк озирнувся через плече і знову подумав, що борсук біжить не так, як бігають тхори. Норки чи куниці, вкрита розпушеним сірим хутром тварина – Галопувала, нагадуючи рухами дитинша жирафи А тоді заскочив до тамбуру і загряснув за собою двері У півтемряві будинку хлопчак швидко заспокоївся та прийшов до тями Він підступив до вікна праворуч від дверей, відгорнув фіранку і визирнув назовні Борсук якраз вибрався на ганок Не пригальмовуючи, тварина кинулась до дверей, за якими щойно зник хлопець І з розгону вігналась в них Марк здригнувся. Будинком розлетілось глухе відлуння удару. І побачив, як борсук, перекидаючись, відкотився на траву. Замить звір незграбно зіп'явся на ноги, розбігся та вдруге наскочив на двері. Знову відлетів, знову розігнався, знову кинувся вперед. Борсук продовжував кидатись на двері так, наче не бачив їх. За п'ятим чи шостим разом Марк опустив фіранку, позаткував до сходів, піднявся на другий поверх і тремтячим пальцем натиснув кнопку виклику. Цього разу двері роз'їхались практично миттєво. Усе ще чуючи, як борсук б'ється об вхідні двері будинку, хлопець зайшов до кабіни і розпочав процедуру повернення. «Не озирайся і мовчи» – розділ 54. Марк прочинив двері квартири, переступив поріг і, насупившись, застиг у коридорі за крок від входу до вітальні стояли дід і мама Я на того дня мала лише три уроки та за чверть по першій уже була вдома Хлопчак спершу зверкнув на діда Арсен ховав емоції за непроникною, скроєною із показного знеохочення і апатії маскою та з якимсь чи то сонним чи то замріяним виглядом водив пальцями по зарослому щитиною підгорлі А тоді перевів погляд на маму Вираз холодної рішучості в її очах нічого доброго не віщував. Яна розтолила рота, проте не сказала синові жодного слова. Свекор непомітно обхопив і трохи стиснув її долоню. Марк нахилився та почав розв'язувати шнурівки. Пальці все ще трохи тремтіли. Арсен затримав погляд на побронзовілому, онуковому лиці, потім, роздувши ніздрі, принюхався. Від маркової футболки несло потом. Зате від волосся та брудної, марливої пов'язки дід міг заприсягтися. Той запах нічим не сплутав би, виразно віяло морською свіжістю. Ти був не на вулиці, ніби ненароком зронив Арсен. Вікна квартири, що виходили на захід, раз за разом здригалися від хльостких поривів вітру, обшибки розмірено постукували краплі. До заходу сонця залишалося більше чотирьох годин. Але через низько-навислі попеласті хмари Здавалося, що вже запали сутінки Маркові кеди були сухими Хлопець стягнув їх і поставив обабіч климка «Ні», – сказав він «Я був у знайомого в сусідньому під'їзді» «Брехати вдавалося легко, чорт забирай Легше, ніж дихати» Арсен відповів легким кивком «Чому твій знайомий не в школі?» – запитала Яна «Ще до того, як вона договорила – Дід знову схопив її за руку, після чого всміхнувся, нерішучою, ніби сором'язливою посмішкою, і звернувся до Марка. «Ваша честь, запитання відхилено». Яна підібгала губи, Свекор не відпускав її руки. Хлопчак, тримаючись на віддалі, мов би остерігаючись, що його схоплять і продовжать розпитувати, прослизнув повз них і зачинився у своїй кімнаті. Улігшись на ліжко, із планшетом у руках – Зайшов у соцмережу і надіслав Соні Марчук кілька повідомлень. «Привіт! Можемо сьогодні зустрітись? Не за ліфтом, десь тут. Це важливо, я дещо бачив». Утім, Соні в мережі не було. Хлопець, сховавши ноги під себе, втупився у планшет. Навряд чи вона відповість, навіть коли прочитає. Водночас згадувати про Борсюка у соцмережі Марк не хотів. Коли він зникне, остаточно перебравшись до світу із застиглим сонцем, Переписку в соцмережі безперечно переглядатимуть, і хлопчак боявся лишати підказки про те, де його шукати. Хлопець зиркнув на годинник у правому верхньому куті планшет. До закінчення сьомого уроку ще було 6 хвилин. Потім взяв смартфон і надрукував Соні СМС. «Ти ще в школі чи вже вдома?» Дівчина відповіла, що за 5 хвилин виходитиме. Марк написав, що зустріне її. Далі зіскочив із ліжка, повернувся в коридор, накинув вітрівку зі схованим у комір капішоном і почав взуватись. Замить за його спиною безшумно виросла мама. «Куди ти?» «Мені вже не можна вийти з квартири?» – огризнувся хлопець. «Яна не те, щоб розгубилась, а радше втомилась наштрикатись на його шпильки. Там же дощ!» – нетвердим голосом промовила вона. «І я маю знати, що сказати, коли про тебе запитає батько». Віктор зазвичай нічого не питав Їм обом це було відомо Глянувши на пригнічене мамине лице Хлопчак раптово зм'якшився Я хочу побачити Соню Мені треба поговорити з нею А вона не відповідає у соцмережі Вона якраз повертається зі школи І я хочу побачити її до того, як вона прийде додому Там такий дощ Нічого страшного, ма Візьми парасольку У мене капюшон Останню фразу він кинув уже на майданчику перед ліфтом. Вискочивши із під'їзду, Марк одягнув на голову капюшон і спустився до перехрестя квітки Основ'яненка та Хвильового. Потім узяв ліворуч, проминув облуправління поліції та зупинився там, де вулиця Хвильового впиралася в Пушкіна. Далі не вистромлювався, щоб ніхто зі школи навіть випадково його не зауважив. Соня з'явилась через чверть години. Ще, мабуть, хвилина, і Марк пішов би додому, так змерз. Помітивши дівчину, він не став чекати, поки вона дійде до перехрестя і вибіг назустріч. «Привіт!» Хлопчак відгорнув край капішона, щоб Соня могла дивитись йому в обличчя. Дівчина зиркнула на нього і нічого не відповіла. Марк подумав, напевно, щось трапилось, проте не розпитував, вважаючи, що його новина беззаперечно важливіша. «Я дещо бачив», – вигукнув він, «за ліфтом». Дівчина не відреагувала. І її байдужість потроху починала його заводити. «Я бачив дещо», – повторив він, – «і, по-моєму, воно живе». Соня нарешті сфокусувалась на Марковому обличчі. «Повтори». Вони звернули на хвильового, перетнули дорогу. Хлопець роздратовано шикнув. «Ти мене взагалі чуєш? Я щойно повернувся звідти». Він показував рукою на верхній поверхи їхнього будинку і я зустрів там живу істоту. Сонені очі покруглішали. Вона перелякано закрутила головою, ніби очікувала на напад за спини. «Кого?» – запитала вона. «Борсука». Між її бровами пролягла глибока складка. «Це був той самий борсук, той, якого збив твій батько». Марк сердито труснув головою. Йому не сподобалось, що дівчина подумала про те саме, що й він, коли розглядів тварину. «Ні, ти що?» – хлопець не зрозумів, що Соня не запитувала. «Блін, ну ти теж. Просто барсук. Він, щоправда, трохи дивно поводився, Рухався, наче…», наче... – Марк не дібрав порівняння. «Коротше, він дивно рухався». Соня опустила погляд. Складка над переніссям не зникала і щось обмірковувала. Швидким кроком, минаючи калюжі, вони пройшли повз управління поліції. І завернули праворуч на квітки основ'яненка Марк був готовий До якої завгодно реакції Але тільки не до мовчанки Чому ти нічого не кажеш? Що ти хочеш, щоб я сказала? Хлопець розсердився остаточно Та нічого не хочу Я просто думав із тобою поділитися Вони дісталися під'їзду Піднялися на майданчик Соня викликала ліфт Кабіна стояла на першому І двері відчинилися зразу Марк стягнув капюшон і зайшов до середини. Дівчина ступила слідом за ним. Натиснула кнопку з вісімкою, після чого розвернулася обличчям до Марка і запитала «Ти впевнений, що борсук був живим?» Дверні стулки з'їхались, і ліфт рушив. Хлопець пирхнув, намірившись рішуче відповісти, що певна річ, упевнений, однак язик задерев'янів, а обличчя повільно витягнулося. Борсук рухався так, Наче заново вчився ходити Марк несподівано збагнув, чому кілька хвилин тому, добираючи порівняння, не наважився розповісти про це Соні Та думка лякала його Усе закінчилось тим, що хлопчак невпевнено видушив Та ніби живий, він же рухався Не ходи туди кілька днів, порадила Соня, він зникне Зміст поради повільно просотувався у Маркову свідомість Ліфт зупинився Хлопець вийшов на майданчик Зачекай Він притримав долоною одну із стулок русовних дверей Що це ти тільки що говорила? Вижди десь тиждень Повторила Соня Марк сконфужено блимнув очима То ти вже щось бачила? Спиною промчала Навала мурашок Вже натрапляла на таке Чому раніше не згадувала? Я мушу йти Вона вимовляла слова дуже тихо і мала такий вигляд, ніби щойно дізналась про смертельну хворобу в когось із родичів. «Пробач, кілька днів ми не зможемо зустрічатись». «Чому?» – дурнувато кинув Марк. Соня не відповіла. Сховавши погляд, натиснула на дев'ятку, і двері ліфта сховали її. Хлопець не рухався, стояв на майданчику, аж доки не почув, як за Сонею зачинилися двері її квартири.